En nevelése kezdetét veszi. Hogy miért, miért nem, Az csak Marilla tudta volna megmondani, de másnap délutánig nem szólt a kislánynak, hogy a zöld manzátos házban marad. Dél előtt különféle feladatokkal bízta meg, és figyelte minden mozdulatát. Délre megbizonyosodott arról, hogy én ügyes és szófogadó, szívesen dolgozik és gyorsan tanul. Legsúlyosabb fogyatékossága láthatóan csupán az volt, hogy egy rábízott teendő kellős közepén elávrándozott, és amíg rendre nem utasították, vagy valami katasztrófa nem történt, megszűnt számára a világ. Amikor elkészült az ebéd utáni mosogatással, én a legrosszabbra is felkészültek kétségbeesett elszántságával penderült Marilla elé. Egész testében remegett, arca kipirult, pupillája meg úgy kitágult, hogy a szeme feketének tetszett. A kezét szorosan összekulcsolva esdeklő hangon tudakolta. – Kérem szépen, Miss Cuthbert, Elárulná, hogy elküldene-e vagy sem? Egész délelőtt igyekeztem törelemmel lenni, de most úgy érzem, hogy nem bírom tovább. Szörnyű érzés. Kérem, mondja meg! – Nem forráztad a mosogató rongyot tiszta forró vízben, ahogy meghagytam neked – Intette Marilla rendületlenül. – Menj, és csináld, amit mondtam, mielőtt tovább kérdezősködnél, Enn. Enn megtette, amire kérték, majd visszament Marillához, és Néma könyörgéssel nézett fel rá. Marillának nem jutott eszébe több kifogás, amivel elhalasztatta a válaszodást, ezért így szólt. – Nos, azt hiszem, akár meg is mondhatom neked, hogy Matthew-val úgy döntöttünk, hogy megtartunk. Persze abban az esetben, ha megígéred, hogy jó kislány leszel, és hálás leszel érte. De gyermekem, most meg mi a baj? Hiszen én sírok, álmodozott a kislány. El sem tudom képzelni, hogy miért. Ennél jobban nem is örülhetnék. Az a szó, hogy örülök, nem is fejezik ki azt, amit érzek. Örültem a fehér útnak, meg a virágoknak, de ez? Hm, ez több annál. Olyan boldog vagyok. Igyekszem nagyon, de nagyon jó lenni. Feltehetően szörnyen nehezemre fog esni, mert Mrs. Thomas gyakran mondogatta, hogy elkeserítően gonosz vagyok, de azért mindent elkövetek, ami csak tőlem telik. De meg tudnám magyarázni, hogy miért sírok? Gondolom azért, mert izgatott vagy, és kijöttél a sodrodból, mondta Marilla helytelenítően. Ülj le arra a székre, és próbálj megnyugodni. Sajnos túlságosan is könnyen sírsz, könnyen nevetsz. Igen, itt maradhatsz, és mi igyekszünk majd jól bánni veled. – Iskolába kell járnod, de a időig már csak két hét van hátra, ezért addig már nem érdemes elkezdened, majd szeptemberben. – Hogy szólítsam? – kérdezte el. Hívjam mindig Miss börtnek, vagy hívhatom Marilla néninek? – Nem, hívj egyszerűen Marillának. Nem vagyok hozzászokva a Miss Ettől csak ideges lennék. – De Marilla borzasztó tiszteletlenül hangzik – tiltakozott en. Azt hiszem, nincs abban semmi tiszteletlen, ha vigyázol, hogy tisztelet tudóan beszéd. A lelkészen kívül avonliban engem mindenki csak Marillának hív. Csak ő szokta azt mondani, hogy Miss Koffberg már ha eszébe jut. Úgy szeretném Marilla hívni, mondta En sóvárogva. Soha nem volt nagynéném vagy más rokonom, még egy nagymamám sem. Ha így szólíthatnám, úgy érezném, hogy tényleg önhöz tartozom. Nem hívhatnám mégis Marilla néninek? Nem. Nem vagyok a nagynénét, és nem tartom helyesnek, hogy valakit másképp hívjanak, mint aminek keresztelték. De azt képzelhetnénk, hogy ön a nénikém. Nekem ez nem menne, mondta Marilla komoran. Hát soha nem képzeli a dolgokat másnak, mint amilyenek. Ámúldozott ten. Nem. Ó! Ennek elakadt a szava. Jaj, miss Marilla, mit veszít, ha tudná? Semmit, mert nem hiszek abban, hogy másnak kellene képzelnem bármit is, mint ami. Vágott vissza Marilla. Az úr, ha valamilyen helyzetbe hoz bennünket, nem rendeli el, hogy másnak képzeljük. Erről jut eszembe, En, menj be a nappaliba, ne felejtsd el a lábadat törölni, és ne engedd be a legyeket, és hozd ki nekem a kandalló párkányon álló képeslapot. Az úr imádsága van rajta, te pedig a délután hátralévő részében kívülről meg fogod tanulni. Nem akarok több a tegnap estihez hasonló imádságot hallani. – Hát, eléggé félre sikerült azt hiszem, – szabadkozott én. De mentségemre szolgáljon, hogy nincs benne gyakorlatom. Alig, ha lehet elvárni valakitől, hogy már elsőre jól imádkozzon, nem? Amikor lefeküdtem, ahogy meg is ígértem, egy remek imádságot találtam ki. Majd olyan hosszúra nyúlt, mint a lelkészészokot, és nagyon költő ilyen hangzott. Ne képzelje csak! Reggel, amikor kinyitottam a szemem, egy szóra sem emlékeztem. És félek, hogy soha többé nem jut eszembe ilyen jó. Sajnos bármivel próbálkozzon is az ember, másodszorra soha sem sikerül olyan jól, nem? Észrevette már ön is? Te is vedd észre, En, hogyha nem mondok neked valamit, akkor ne állj meg előttem, mint a cövek, és ne folytass hossz szónoklatot, hanem menj és tedd, amit mondtam. En szó nélkül átment az előszoba túl oldalán nyíló nappaliba, ám visszajönni már elfelejtett. Tíz perc hiába való várakozás után Marilla lecsapta a kötését, és fészterhes kifejezéssel átmasírozott a nappaliba. Ent a háta mögött összekulcsolt kézzel, a két ablak közti falra akasztott kép előtt találta. Földbe gyökerezett lábbal állt, álmodozó tekintete csillogott. Az ablakon túli almafákon átszűrt fehér és az ablakot körbevevő vadszőlön behulló fény földön túli ragyogásba vonta az álmaiba mélyet kis alakot. – En, mindjárt megint az eszed? – szólt rá élesen Marilla. En ilyetten tért vissza a felhőkből. – Azon – kezdte és a képre egy élénk színekkel megfestett Krisztus megáldja a kisdedeke kőnyomatra mutatott. Épp azt képzeltem, hogy én is ott vagyok a képen. Én vagyok az a kékruhás kislány, aki egyedül áll a sarokban, mintha senkihez sem tartozna, ahogy én sem tartozom senkihez. Magányosnak látszik és szomorúnak, nem gondolja? Talán soha nem volt apja meg anyja, de ő is vigyázott arra, hogy megáldják, és ezért félénken odalopózott a gyerekcsapathoz, vigyázva, hogy senki se vegye észre, csak ő. Pontosan tudom, hogy mit érezhet. A szíve izgatottan dobog, keze lába, mint a jégcsap, akárcsak nekem, amikor megkérdeztem önt, hogy maradhatok-e. Attól tartott, hogy ő majd nem veszi észre, de ő biztos meglátta, nem gondolja? Szinte magam előtt látom, hogy egyre közelebb nyomakodik, amíg ott nem áll közvetlenül mellette, aztán ő lenéz rá, a fejére teszi a kezét, és jaj, micsoda öröm borzongás járja át azt a kislányt. Ó, csak ne festették volna ilyen szomorkásra a szemét. Ha megfigyelte már, mindenképpen ugyanilyen. Bár nem tartom valószínűleg, hogy tényleg ilyen szomorú volt, mert akkor a gyerekek biztos féltek volna tőle. – En! – mondta Marilla, és magában azon tűnődött, vajon mi akadályozta meg abban, hogy már jóval korábban félbeszakítsa a kislányt. Nem szabad így beszélni. Ez kifejezett tiszteletlenség. En pillantásában értetlen csodálkozás tükröződött. – Pedig én a lehető legtiszteletteljesebben értettem, Egyáltalán nem árt ilyesmi a szándékomban. Hát persze, ezt nem is feltételeztem, de illik ilyen festelen hangon beszélni szent dolgokról. És még valamilyen. Ha elküldtelek valamiért, abban a minutában hozod, és ne a képek előtt ábrándozz. Ezt el ne felejtsd. Fogd azt a képet, és rögtön gyere a konyhába. Ülj oda a sarokba, és tanuld meg kívülről azt az imádságot. Enn az ebédlő azt a díszéül a kertben szedett almavilágoságakkal teli köcsögnek támasztotta a képet. A virágdíszt Marilla görbe szemmel nézte, ugyan, de ezt szót sem szólt. Állát a tenyerébe támasztotta, és néhány percig némán, udadóan tanulmányozta. Nagy sokára így szólt. Nagyon tetszik, gyönyörű. Hallottam már a vasárnapi iskola felgyelőjétől, az árvaházban, de akkor nem tetszett. A hangja recsegett, és olyan gyászosan mondta el, mintha az imádkozás kellemetlen kötelessége lenne csak. Egészen úgy érzem, mintha a verset olvasnék, pedig ez nem költészet. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Akár a zene. Olyan boldog vagyok, hogy eszébe jutott ezt velem megtanultatni, miss Szóval Marilla. Akkor tanuld meg, és ne beszélj annyit, szólt rá Kurtán Marilla. Én maga felé döntötte a vázát, és egy csókot lehet az egyik rózsaszínnel futtatott bimbóra, majd újabb néhány percen át szorgalmasan tanult. Marilla, gondolja, hogy lesz majd kebel barátom Avonliban? Kíváncsiskodott iskodott ismét. Egy, egy mid? Egy kebelbarátom. Tudja, bizalmas barátom, egy igazi rokon lélek, akinek megvalhatom lelkebb, lett titkosabb érzéseit is. Egész életemben egy ilyen találkozásról álmodtam. Nem hittem, hogy valaha is bekövetkezhet, de hirtelen annyi álmom vált vallóra, hogy talán ez is megvalósul. Gondolja, hogy van rá esély? Diana Bari a gyümölcsös lejtőn lakik, és körülbelül annyi idős, mint te. Nagyon helyes kislány, és talán, ha hazajön, együtt játszhatok majd. Most Kármordiban van, a nagy ment meglátogatni. De a viselkedésedre oda kell majd figyelj, Mrs. Bari nagyon kényes hölgy. És csak rendes, jó kislánya engedi játszani Dajanát. En szeme, mint két kíváncsi csillag világított az alma virág közül. Hogy néz ki Dajana? Ugye nem vörös a haja? Épp elég csapás ez nekem, egy kebel barátomnál már nem viselném el. Dajana nagyon csinos, rózsás az arca, a szeme meg a haja fekete, és okos meg jó maga viseletű, ami sokkal lényegesebb a csinos külsőnél. Marilla, akárcsak Csodaország hercegnője szerette levonni az erkölcsi tanulságot. Meggyőződése volt, hogy a nevelés elengedhetetlen része, ha egy gyerek minden megjegyzéséhez hozzáfűz egyet. De Enn, mint lényegtelen apróságot, félresöpörte, és csak a feltáruló csodás lehetőségekbe kapaszkodott. Ó, de örülök, hogy csinos! A legnagyobb öröm persze az, ha az ember maga gyönyörű, de sajnos az én esetemben ez lehetetlen. Így legalább lesz egy szép kebel barátnőm. Amikor még Mrs. Thomasnál laktam, volt egy üvegajtós könyvszekrénye a nappaliban. Könyvet ugyan nem tartott benne, de a legjobb porcelánjait és a befőtteket már ha voltak. Az egyik üvegajtó eltört, amikor Mr. Thomas egy este ittas állapotban tért haza. De a másik egyben maradt, és én azt képzeltem, hogy a tükörképem egy másik kislány, aki a könyvszekrényben él. Két morisznak neveztem el, és nagyon meghitt kapcsolatban voltunk. Órákon át meséltem neki, különösen vasárnap, nem hallgattam el előle semmit. Két volt életem egyetlen vigaza. Úgy tettünk, mintha a könyvszekrény egy elvarázsolt hely lenne, és ha tudnám a varázsigét, ki tudnám nyitni az ajtót, és beléphetnék abba a szobába, ahol két Morris lakik, nem pedig Mrs. Thomas porcelányai és befőttei. És akkor két kézen fogna, és egy csodálatos, virágos napsütötte tündérek lakta világba vezetne, és ott élnék boldogan, amíg meg nem halunk. Darabokra törte a szívem, amikor Mrs. Hammondhoz kellett költözzek, és el kellett váljak két moriszton. Ő is szenvedett, tudom, mert sírt, amikor gúcsicsókot váltottunk az üvegen át. Mrs. Hammondnál nem volt könyvzekrén, de a háztól nem messze, fenn a folyó mellett volt egy kis zöld ahol a legcsodálatosabb víz minden szót visszavert, még ha nem is beszéltem hangosan. Azt képzeltem, hogy ez egy Violetta nevű kislány, és nagyon jó barátok vagyunk, és majdnem ugyanannyira szerettem, mint két moriszt. Nem egészen tudja, de majdnem. Az előtti éjszaka, hogy az árvaházba mentem volna, elbúcsúztam Violettától, és az ő búcsúszava olyan, de olyan szomorúan zengett. Annyira a szívembe zártam, hogy az árvaházban nem vitt rá a lélek, hogy kebelbarátot képzeljek magamnak, még ha lett volna is tere ott a képzeletnek. Azt hiszem, kész szerencse, hogy nem volt, jegyezte meg Marilla szárazom. Én nem helyeslem az ilyen viselkedést. Te félig, meddig el is hiszed, amit képzelődsz. Jó, tesz majd egy valódi barát. Kiveri a fejedből ezt az ostobaságot. És nehogy Mrs. Barry meghallja, amint a te két idról meg violettáidról mesélsz. Még a végén azt hinné, hogy mesét mondasz. Ó, dehogy! Nem tudnék bárkinek mesélni róluk, ahhoz túlszent az emlékük. Ne örültem volna, azt hiszem, ha ön tud róluk. Ó, nézze csak, egy kövér méh bukdácsól ki épp az almavirágból. Milyen mesés hely lehet egy almavirágban lakni. Képzelje csak, milyen, ha a szél ingatja álomba az embert. Ha nem lennék ember, azt hiszem, akkor méhecske szeretnék lenni, és a virágok között laknék. Tegnap még sirály akartál lenni, szipáltott mérgesen Marilla. – Szerintem te túl állhatatlan vagy. – Mondtam, hogy tanuld meg azt az imát, és ne beszélj, de egyszerűen nem bírod abba hagyni, ha van, aki hallgasson. Ezért most menj fel a szobádba, és tanuld meg. – Ó, már majdnem az egészet tudom, kivéve az utolsó sort. – Nem érdekes. Tedd, amit mondtam, menj a szobádba, és alaposan tanuld meg. Addig ne is gyere le, amíg nem hívlak, hogy az uzsonna készítésnél segíts. Elvihetem társaságnak az almavirágot? – könyörgötten. – Nem, nem zsúfolhatott tele a szobád virággal. Le sem kellett volna tépned a fáról. – Én is így érzem. – sóhajtottan. – Ott motoszkált bennem, hogy nem szabadna megrövidítenem a bájos létüket azzal, hogy leszedem őket, hiszen én se az örömtől, ha almavirág volnék. De ellenállhatatlan volt a kísértés. Mit tegyek, ha ellenállhatatlan kísértést érzek? – En? Hallottad, hogy azt mondtam, menj a szobádba? En még egyet sóhajtott, és felvonult a keleti manzádba, majd odahúzott egy széket az ablakhoz. Tessék, már tudom is az imát. Felfelé jövet, megtanultam az utolsó sort is. Most pedig ide képzelek ebbe a szobába mindenfélét, ami itt is maradnak örökre. A padlót rózsaszín rózsákkal hímzett fehér básós szőnyeg takarja, az ablakon rózsaszín sejem függöny lesz. A falat arany és ezüst brokát tapéta fedi. Mahagóni a bútor, ilyet ugyan még sosem láttam, de nagyon fényűzően hangzik. Én pedig kecsesen hátradőlök ezen a kereveten, amelyen pazar, rózsaszín, virágos kék, bíborvörös és aranyselyen párnák vannak. A falon lévő pompás nagy tükör visszaveri a tükörképem. Magas királynői termeten földet seperő fehér csipkéve burkoltam. Keblemen egy gyöngy kereszt, Hajam a gyöngyfonatok díszítik. A hajam olyan, mint az éjfél feketesége, bőröm, mint sápadt, tiszta elefáncsont. A nevem Lady Cordelia Fitzgerald. Nem, nem az. Ezt valahogy nem tudom igazira sikeríteni. Oda táncolt a kis tükörhöz, és belenézett. Szívalakú szeprős arc, és komoly szürke szemek néztek vissza rá. Te csak en vagy a zöld manzártós házból, mondta képmásának megfontolta. Én pontosan ilyennek látlak, amilyen most is vagy. Valahányszor azt szeretném képzelni, hogy én vagyok a Lady Cordelia Fitzgerald. De milliószor szebb ennek lenni a zöldban zártos házból, mint különösebben sehová sem tartozó ennek lenni, nem? Előrehajolt és gyengéden megcsókolta a képmását, majd a nyitott ablakhoz futott. Szervusz, drága hó királynő, és jó napot kedves nyírfák odalent a völgyben! és jó napot drága szürke ház fennadombon. Ó, oh, oh, de szeretném tudni, hogy vajon Diana a kebel barátnőm lesz-e. Remélem, hogy így lesz, és nagyon fogom szeretni. De két moriszt és violettát sem szabad elfelejtenem. Úgy fájna nekik, és én nem akarom senki érzéseit sem megbántani, még egy ilyen könyvszekrénylány vagy vízhanglány érzéseit sem. Meg kell őriznem őket az emlékezetemben, és minden nap küldenem kell nekik egy csókot. Új hegyéről néhány csókot dobott a levegőbe, a virágzó cseresznye fántúli világba, majd tenyerébe támasztott állal lassan átengedte magát az álmodozás ringató varázsának.